Німці кинули в демар гранати. Партизани вчасно захистилися від них дошками з нар. Вишивши, мабуть, що в землянці нікого в живих немає, фашисти підійшли до віконця, щоб зазирнути всередину. В цю мить Попов дав чергу з автомата, вбив офіцера і кількох солдатів. Решта відбігла і потрапила під вогонь посланих мною бійців. Потім уже в паніці гітлерівці метнулися в мою сторону, де їх зустрів огонь танка. Тоді вони кинулися в і заметушилися, не знаючи, як вискочити з цього проклятого лісу. Тут болото потонеш, там хащі не пройдеш, а на висоці, наче з-під землі, раптом танк з'явився і б'є просто в упор. Словом, справжнє пекло, дай Боже, живому втекти. У цьому бою було вбито близько двадцяти ворожих солдатів і одного офіцера. А ми знову не мали втрат, тільки натомилися та спітніли дуже, бігаючи туди-сюди по лісі. Але в тому, що ми так вільно маневрували, не боячись втратити орієнтування І була, власне кажучи, наша головна тактична перевага над противником Який пересувався лісом навмання. Немає Нема такої карти з Паччанського лісу, та й уявити її не можна По якій міг би працювати мій начальник штабу Його обов'язком було визначати місця для постів, засідок секретів, застав, намічати оборонні позиції на всякий можливий варіант наступу противника для цього не тільки кожну висотку боліться, узлісся, не тільки кожне дерево вивчити треба, але слід також знати звідки який сектор обстрілу і спостереження можливий Григорій Якович Базима віддавав перевагу роботі прямо на місцевості ось наприклад він побачив березу, з землі Пеньок стерчить, а з нього три стобу ростуть. Два по боках, один ззаду. І всі з вигином, наче хтось сидів на них, коли вони розросталися. Готове крісло, до того ж м'яке. Весь пеньок укрито мохом. Попереду щось на зразок просіки. Смужка рідкого лісу, невеликий просвіт. Чудовий пост. Маскування готове і сектор спостереження винятковий. І скільки таких місць, підготовлених для нас самою природою, відшукав Григорій Якович у Спадчанському лісі. Ходить він по лісі, непоспішливо поглядає навколо, наче гриби збирає. Та й зовні він більше на грибника схожий, ніж на начальника штабу. З міста прийшов до лісу в плащі, планшетку з собою прихопив. Здається, вона з часів Першої світової війни а теплого нічого не взяв. Перші дні все щулився від холоду, біля вогнища грівся. Потім у якогось знайомого колгоспника виміняв за свій міський плащ теплу фуфайку. А коли ранками підмерзати почало, пошив собі з ковдри чи то пальто, чи халат, і почував себе в ньому чудово. Цілими днями пропадав у лісі. Проте спокій Григорій Яковича був порушений. Я доручив йому підготувати карти півночі Сумщини аж до Брянських лісів. Він одразу зрозумів, для чого це потрібно, і почав подовго засиджуватися в штабі. Прийде в землянку, надіне окуляри, розкладе на столику одноверстку і сидить над нею мовчки, скручуючи цигарку за цигаркою. І Руднів усе частіше підходить до нього, прикурить, довго стоїть, поглядаючи на карту. На столі вже не тільки карта Путивльського району, а й районів, прилеглих до нього з півночі. Досі Базима їх не розкладав. Від Спадщанського лісу погляд Григорія Яковича поволі піднімається вище, за Клевень, за Вишневі гори, до лісів Мариця, Кочубейщина, Довжик і вище, за Глухів, до Хінельських лісів. Рудню теж туди поглядає, мене і самого тягне до карти». Остаю, надіваю окуляри і зазираю через плече Григорія Яковича. Погляд мій мимоволі перебігає від спадщиного на північ, туди, де на карті найбільше зеленого, де воно зливається в одну суцільну пляму до південної зони Брянських лісів. Успіхи успіхами, а ми не забували, що з настанням зими нам житиметься в спадщанському лісі набагато тяжче. Тоді через болото Жилень можна буде не лише пройти, а й проїхати. Опаде листя, і переділий ліс просвічуватиметься від однієї дороги до іншої.